Гектор тоді за корму корабля ухопився морського, гарного й бистрого, що перевіз через море до Трої проти Сілая, але не вернув його в рідну країну. Вколо цього корабля в рукопашну й Трояни в пень одні одних рубали. Ніхто з них не хотів дожидати стріл бистролетних здаля чи ударів загострених ратищ. Але із близька й одним племеніючи духом завзяття Гострими бились сокирами, бардами, ще й топорами, Лезами довгих мечів і міддю списів двоєгострих. Гарно оздоблений меч із руків'ям чорненої сталі Там не один із долоні убиваних воїнів падав, Або з плечей і земля — навколо від крові чорніла. Гектор же, міцно за виступ, оздобний корми ухопившись, не випускав його з рук. Троян закликаючи гучно «Дайте вогню!» І крик бойовий піднесіть усі разом. День був відплати достойної. Зевс нам сьогодні дарує. Взять кораблі, що сюди. Прибули проти Божої волі, і стільки біди завдали завдяки боягуству старшини. Хоч і хотів при кормах кораблів я із ворогом битись, то не пускали й мене, і всі наші загони тримали. Та якщо досі нам розум затьмарював широколумний, Зевс, то нині він сам нас веде й закликає до бою. Мовив він це, і ще завзяті ж натисли вони на Аргею. Стоять не міг і Еант під навалою стріл безупинних. Перед загрозою смертною трохи назад він подався з палуби свого судна на приступки семиступневі, стоячи з списом в відтіль, вояків одбивав він, троянських, кожного хто з них із полум'ям згубним лише наближався. Він увесь час до Данаїв кричав, закликаючи гучно, «Любі герої Данайські! Ареєві слуги відважні! Будьте друзі-мужами! Шалену згадайте ви силу! Чи сподіваємось ми іззаду союзників мати або стіну неприступну?» Щоб нас від біди захистила. Міста за нами нема, І з муром надійним навколо, Де б захищатись могли ми З підтримкою всього народу. Ми ж на рівнині в Троян, У панцирі міцно закутих. Ними до моря приперті Від рідного краю далеко. Міць наших рук нам рятунок. Не кволе в бою слабосилля, так він гукав і гострим завзято розмахував списом. Кожного, хто із троян наближався до човнів крутобоких із пломенистим вогнем, одгукнувшись на гекторів заклик, зразу ж еант убивав, поражаючи списом великим. Так в рукопашну дванадцять мужів він поклав біля суден.